19 óra 50 perc A nők közel egy kilométert sétáltak a partig, útjuk fényben fürdött. Jól ismerték ezt az utat. A ház már bő egy éve üresen állt, és mostanra lényegében a sajátjukként tekintettek rá, bár arra még mindig vigyáztak, hogy ne lássák őket a környéken. Úgy három kilométerre volt egy másik ház, de ott egész évben élt egy család. Látták a férfi éles fejszéjét a farakásnál, és a három magas, erős fiút, amint az autójukat szerelték az udvaron. Öt és fél kilométerre, dél-keletre állt egy harmadik ház is, de a közelben egy országút futott, ezért nem tartották biztonságosnak. Ez a ház viszont, ez régóta üresen állt. A gyerekek játszottak körülötte, a padlás sötétjében gyerekmágiát idéztek. A fiatalabb nő biccentett csak úgy maga elé, és megtörölte koszos, kérges kezét a melkasán. Hamarosan ismét itt fognak játszani. Végig mentek az ösvényen, míg nem megnyílt előttük az ég nagy kupolája, és meglátták a tengert. Hosszan terült el előttük a part, néma földön túli fehérséggel tűnve ki az érkező hullámok hátteréből, miközben a víztömeg, a mozgás és a fény vadkavalkádjával különböztette meg magát az ég, a hold és a csillagok hamvadó fényétől. Olyan kellékei voltak ezek életüknek, mint más nők számára a barátok, a könyvek, a bankok, a férjek. Nem sok egyebet ismertek, csak a homokot, az eget és a tengert. Ahol az ösvény befutott a dűnék közé, egy pillanatra megálltak és üres tekintettel kibámultak a vízre. Ott volt a sziget, amelyen a régmúlt generációk világra hozták a nőket, és bár ilyen messziről nem lehetett látni, szemük csalhatatlanul szegeződött arra a pontra, ahol lennie kellett. Érzelmek nem fűzték őket hozzá, csak kapcsolat, az viszont erősen. Pislogva bámulták. A parton kisélyi madarak csipegették a homokot. Mögöttük erdei békák vadásztak lepkékre és csigákra. Tovább ballaktak. A barlangjuk csak pár méterre volt a parton. A nyírkos éj előcsalta a szellemrákokat. A nők egyik kedvenc játéka volt, hogy szétkergették őket. Egy fürge lépés jobbra vagy balra, és már is két méteres körben szaladtak szét. Tetszett nekik az állatok gyors, ideges oldalirányú mozgása. Nem próbálták elkapni őket, csak ijesztgették. A rákoknak nedvesen kellett tartaniuk a úgy úgyhogy nappal mélyen belefúrták magukat a vizes homokba, és éjjel vagy borult esős időben vadáztak. A sötétben sápadt testük olyannyira egyé vált a homokkal, hogy csak akkor lehetett észrevenni őket, amikor megmozdultak. Akkor viszont, mintha az egész tengerpart kelt volna életre a talpad alatt. A nők nevetve üldözték őket. Homályos képzeletükben az egész part rettegett tőlük, és egyre távolabb menekült a közelségüktől.